frytet dhe të mirat që në i silë besimi në botën tjetër. Në shësën dhe të t'las për rëndësine e kësojteme, edhe përse ndo është ta rënditja mund të këtë qenë e mundëshme tjetë ndryshë, por së të qoftë më rëndësia është të kuptojmë atë që ka dhe me këtë temë. Ne duhet ta njojmë rëndësine e kësojteme që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 pa të kjetësisht shumë nga muslimant nuk i njohen. Prendaj, për të rikëfi përsëri në agjendin e angazhimeve dhe përokupimeve të një muslimant të kësaj kohë, njohen e kësaj bote dhe atë që ka të bëjmë e te, dëshroj që të prezentoj para jushë son të melen e lotmanuar rëndësin që e ka kjo tim. Rëndësin e madhe që e ka kjo tim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 që dikuj tja regulojnë besimin si duhet. Përndaj, pika e parë që është faqë rëndësine kësajteme është, se kja është shtylle e besimit. E dyta që është faqë rëndësine kësajteme është, të përmendrit e shpesht të kësajteme në Kur'an, në qofë se në e shikua në ruar, do të krasonim me s'dy gjërave. E para, e para, do të krahasojmë mes përmandës së suksesit ditë dhe të rasti që ka të bën me këtë botë se krahasojmë mes Kur'anit sa e ka përmend, sa e ka trajtuar këtë dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në njërin anë dhe do të krahasojmë sa ka pjesmarrje të biseduarit për këtë në jetën tonë përditshme Do të shohim se jemi i larg, larg, shumë larg nga fjalat Allah e Allahut dhe fjalat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot kur tenton të, të flas për ditën e gjykimit, kremu gjyku, për xhenetin dhe xhehenen, mendisë musliman, po thos nuk nuk u bën përshtypë shumë kjo mohabet. Nisim flasim për aktualitet, për zhvillimet politike, shikojmë ngjaret e caktuara që kanë ndodhur në rend ndërkombëtare, ndonjë analizë ekonomike, sociale këtu më radh, kjo është më rëndësishme se të biseduarit për botën e ahiretit. Nërshën në qëfë se këthejmë i në Kur'an sunat, sa ka folë Allahu Gjellewala për këtë tim, nuk ka gati surën Kur'an, nga një qil e katërme surët, nuk ka gati surën, që nuk e ka të rritu këtë tim. Qoftë në mënyrët përgjilshme, apo qoftë në mënyrët e detajzuar. Në nëndje, të shumë të janë hadithë dhe Muhammedit, sallallahu a shumë që flasë për këtë tim, në kët Këtë temë duhet të jetë aje që ne përcaktan edhe agjenë dhe ne për okupimive tona në jetë në kësaj botën. Nga se e rëndësishme është aje që ndodhë në të botën të jetër, jo në këtë botë. Nga se një në këtë botë kemi arë për atë botë. E jo e kondër tha. Për daj nuk duhet të haruar këtë botë, pa dyshim. Dhe të marrujt, dhe, dhe të preokupuar, dhe të foljt për botën të jetër, absolutisht nuk duhet të tha të har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 Ti hap një kahe tjetër qe i mohabeti. Duke qenë se më fol për xhenet, më fol për xehnan, për llogaridhënje, do thot me i gja polemet të kësaj bote nga nga aktualiteti, mos thjesht pjesëmarrësh në zhvillimet e kësaj bote, absolutisht nuk do të thosh. A nuk e ke Kur'anin aktual? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka tu me problemet e tjera. Ësaj katërtojë këtë. Prandaj kemi nevojë që këtë jetë tjetë tjet një përditshmëri ona çdo ditë. Ose të realizujem për këtë tem, ose të bisedujem për këtë tem, ose të mësuem dheqë nga kjo tem, ose të përpullim këtë tem dhe të mësuem për i sajës e si, të i qasëm i probleme vjetësore. Ane që e bënë këtë tem të rëndësishme? Të përmendurit e, e shumë, më stëm të tepërt. Trajtimi me të vërtit, një trajtim i, i, i, i, i, i, i gjërë dhe i madhë që i është bërë në Kjo e në Allah gjëllëvar dhe fjallët e pegamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo e bënd këtim të rëndësishme. Kësë në qëfësa Allah e ka të rejtu kaqë shpesh në Kuran. Kjo e jepë me kuplu se e rëndësishme, apo jepë të kuplu se ka diqë më e rëndësishme se kjo. Dhe besim tërë dhe besim tërë dhe din përgjigjën. E din. E treta që e bënd të rëndësishme këtë tim shikonë ruar është se... Kudo që është përmendë ke o tem në Kur'an apo në hadithe të pejgamberisë e sallallahu. Ësht ndal lidh me besimin e Allahut Azhajal. Ësht ndal lidh ngushtë me besimin në Allahun Azhajal. E ne e di më sart i rëndësishëm për neve besimin në Allahun te barekotala. Prandaj rëndësi kësaj teme e jap besimin në Allahun te barekotala. Nga se kjo temë besimin në këtë stil është ndërlid në shumicën e dërrmuzë të rastave me besimin në Allahun e Zotë. Edhem Kur'an, edhe në surat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëso vend e ka Ku'llahu xhelle wala thot për shembull surën Bekar: "Lajsal birr an tuwllu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birr man amana billahi wal-yawmil-akhir" Nuk është mirësia përkufizuar vetëm në këthimin e juaj nga lindja përrendime. Nuk është kërë esenës e për mirësisë. Për mirësia, esenës e sajë është besimin e Allahun dhe besimin e ditën e fundit. Ahireten. Shiko si është lidhë, besimin e Allahun me besimin e ahiret. Në botën tjetër. Sa di të këku Muhammedi sallallahu aleyhu sallam thatë me në kërë në juqminu billahi u alë Jumil akhir. Kush besën Allahon dhe ditën e gjukimit. Leta bënë këtë, këtë, këtë, e kështu më radhë. E ka ndëllinë në ngosht besimin e Allahon me besimin e botën tjetër. Pra Këpënë këtë temë të rëndëseshme. Që në duhet të ndërësojmë për këtë temë. Qëfar, qëfar obligohemi ne për balë kësaj botë. Qëfar duhet të dimë? E kështu më radhë. Gjerat e cilat do të shpallosim i në sh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 në fillim të Surës Beqara, në fillim të Kur'anit, Allah u Gjallahu Alaa thot, hudën li lëmuttëqin. Për Kur'an është, u dhe zuas për njerët e dhe vatshëm, kush janë këta? Allah u përman një vargë cilsish të tyra, dhe në fund thot, wa bil akhirat i hum, ju kinun, dhe ata që në ahirat, dhe ata që ka të bën me ta, janë të bindur,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 ti kushtujmë vëmene kësajteme. Jo ta mësumë në më mërë abstrakta, për dheqë të fshehë që nuk e dim që ka është, ësht, që farë dhëtë ndodhë. Dhe ta përmendim si një loj fi, si një loj shuajt, ta shuajt në kureshtin ton. Apo? Ta, -ta fikë dikush kureshtin e ti të ndezur, e që ka komendodh kureshtin, e ta shmarë dikush dhe tja shuajt në kureshtin e ti. Kënë kësh për të shuar kureshtin, Aja që ka të bëjmë e botë në tjetërë, si kurse du të amsojmë, qëfar kuptimi ka ka, qëfar temat e rëtën kjo botë. Kjo tem, kjo pik, kjo shtyll e besimit, që ku nëruar, duhet jetë aktualiteti jonë, si kurse ka qenë të kë Muhammedia s.a.a.b.a.s.habet e ti, të këtë ndikimin e vetë një jetën tonë të përdishme, si kurse kemë për në, e kemë përmenë në takimin e kaluarë. Andaj, Allah Gjellewale i ka lefdruar ata q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 do bitë e shumëta, fërytët, e lëjlëshme, që i vjelim nga tërtimi kësojteme, e bëjnë këtë temë të rëndësishme për neve. Gjitha këto që i përmanështë i ku në ruar. Vë dhe të tjera që, nuk kemi mundësi të përmanën, dhe shërbejnë, si, si një goditje për neve, për të në këndelun nga habije dhe hutije që në ka kapluar, të në këndelin nga një gjon, i, i, i, i, i i, i pasivizmit, gani xum i i i i portacis, neglizjencës, plogshtis çka ka kaplu musliman fatkeqësisht. Ne të na këndell, ta bëna aktiv, ta bëna të, bën të gjallë, televizëm ambicioz, me vullnet. Asë kët mund të arrijë Melena do të manduar duke drejtuar këtëm situat. Pra kjo është e rëndësishme. Të gjitha këto e bëjnë këtëm të rëndësishme. Në pikëresh për shkak të Korsencisë që e ka kemi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 – Sëllamu alaikum. – Aleikumus salamu artolloh. – A mund të vej një atri për të otë ndëruar? – Ur në, për të ndëgjojmë. – Pytja atër është që nona jem frynë, do më fënë një është dhe që kam syrë, që të vogërë që të ka ju frynë. – E, e thët një lutje që ja kam të vazgjysh i vetë, që a ju konë hoqë, ma herët. – A mund të atregu për të lutjen që mu më ka zë kupimin, dhe a mund të me fënë a Së <tune> nuk uh, ehtër këpime. Për? E odu bilohi më në shaitanë rajemë, bismillohi rrahman rrahemë. Aful jemi isabiyete, min enfusil e djinni, vea enol insi, min seri nëzari, ve min seri sehiri, bishefa esfi, birahmetike, ja rah... Rahimi Men. Po, Shtatë her e thëtë këtë lutje, po nuk e di që farë këmti një kohë dhe është e lejume më fana jo. Pytja po. tjetër është, të tesha të smive të janë me figura o sitë njës dhe sitë koshme, a e lejuhet me ju vesh? Për po. tash është, është shtire dhe me dhe të tesha pa figura dhe më fana kretë marketet për i bin një lajtë njëta. Po, e qartë, e qartë. Edhe dërgimi i selamit Muhammedit Ale i selam kër përmenet e mëri ti. A zdenkja dhe këndërgjohet lideratat ju bërë për shembul, kër e tërmend jemi në ty a do të e na me dërgu selam, edhe a do të me zon pa tjetër apo vetë në vetë, që, që shështë e bojmë zikrinë Allah të dhe me dërgu selam në vetë. Po, e qartë, e qartë. Kallim <coughs> në delit, selam <coughs> alaikum. Alakum, selam të Allah. Së e përket do asë që e ledzove, doon edhepse më vind të pak si e shkëputur, por në përrisi e kuptoha se bëhet fjallë për lutjen Allah drituar, që të ruan nga doon, shiri i gjinve dhe i njerëzve, nga mësyshi, nga sihiri i kështëmerad, dhe lutë Allah në gjëllevrat që të ashëran, oj gjithë mëshëshmë, ja Rahim, doon që të amshëran dhe të ashëran. Së do qoftë, këllutje nuk është përmen nga lutë që i ka përdojë Muham sërë Allahu alësallem për shërëm. Për ndaj ne duhet që në këtë rast të përdolim lutjet të cilat i ka përdorë Muhammedi sërë Allahu alësallem. Sikur së ashtë surja fele këdhe nasë. Nga se vetë Muhammedi sërë Allahu alësallem ka përdolë të lutja për të mbrojnë nga shiri i gjenëve mësjushe kështë mëradhë. Dere së Allah ja ka zbri surën fele këdhe nasë. Kur ka zbri surja fele këdhe nasë, është një aftuar me k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 dhe me moh lutje që i ka prodhon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka padoshim se ai ka bën lutje i influzuar nga shpalli Allahu te xhal, dhe ato padoshim se janë më të pranuara dhe më të çelluara nga se ashtu ia ka mbsu Allahu xhalu. Atërat me figurë di që janë problem, por shpresoj që a, të bëjmë përpjekje që të largohemi prej tyre, ngas është më e mirë që të largohemi nga ato edhe pse bëhet çel për fëmijë. Sa so, për kë dërgimin të selavatet, po është e preferuar që sartë të dëgjujmë emën e Mohamedit, sëllë Allah, sëllëm, të dërgujmë bëjtë e salavat. Salavatit nuk dërguat me zë, por në vetën tonë duke le vizur buzët vetëm. Jo edhe me mendje, por jo edhe me zë, mes kësaj. Do të të një, një pëshpëritja e heshtur në vetën tonë së të sëllë bëjtë duke le vizur gjuhën, duke dërgu salavat osallam, në Mohamedin, sëllë të të Allah, sëllë Allah, sëllëm, Allah, dhe në masmili. Inku Aleykumussalam Arrahmatullah Dhe është amë të të të të për lidhe me kurbanin oh. Në, në qëtetin të të për Për Pajram në pa të hozë Në të dhe të të rëgu që e, Kurbanin dhët me e prej Ni që është namazli Në njëri që është namazli Që i falë 5 vartë oh. Për më dhërë që në kështë kërban A së të të rëngë kjo A mundësh me më shqigu pak Po, <coughs> po oh. oh. oh.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 është namazin e sabahot, kërve bojmë, a, a mundet njëri me ufaldë si të koha namazit, apo dhëtë me pritë e zonim? Po, po e qardë, e qardë. Kjo është, e tëra, dhe Allah ju shë përgretë të kontributët që pëjatë një petjëve një një gjënëratë të ardë. Amin, Allah ju e... shë përgretë. Allahu ju shpërbletë, të tona të të të mirë. Falë dhere, qënë që të jale e qësërën e të vasën dhe moqëve. Falë mërë, falë mërë. Zotë e shpërbletë. Zotë e zot, shpërbletë. So. Natër e mirë, falë mërë. Namazi sa bahut, do të të e ka kuhën e vetë kur të firë. Ta i persektuar në basë të shenja që shfaqën në horizont. Por, për dirë të sërë, nuk kimë mundësi të gjithë të orientojme këto shenja, oblig Dhe të që është një udhëzues dhe ai që na ndihmanë në përcaktimin e kohës e namazët. Dhe atje e kinë të gëvim shkruan i mësaku, i mësaku përshambull shkruan në ora 4.38, 35 e kështu mërat. Dhe pasë së e kohë në qovë se nuk i kemi mundësit me dojnë më falë në gjami, dhe në më falë të shpia, Për arsye të ndryshme, edhe pse apo dohet më të dalm xhami, por jo nuk e ke punë më dalm xhami, nuk e ke mundësinë të më dalm xhami, ekstremant nga arsye që mund të kesh, atëra <coughs> e shikonin imsakun dhe prakt nga imsaku gjysmë ore. Kjo është më e mira dhe më e preferuara dhe më e sigurta. Pas gjysmë ore nga imsaku nuk prish punë ta falësh namazën e sabahut, po mërzë a ka thirrë ezani apo nuk ka thirr ezani. Ti mjaftohesh me gjysmë ore pas imsakut dhe kjo të njofton ty për të mëfarë namazën e sabahut.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 Vareza ka bon në shkume i vizituat dhe se trendet kanë zi që si së tasëm dhe dite, po njëherë i ka vizituat muat njëherë e pa. a bon në shkume i vizituat dhe një pykje për kodialit a jeshtë në nën vjetë po i djenë koha e drejkës me faljë po i këndin ashtë në shkollë dhejnë në tës a më nështë po tëtë një bashkuat po e qartë, e qartë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 omave tilla dhe mund të vajton, mund të bën diçku kur të hiqsh me andaj, edhe nuk e kanë preferuar shumë nga dietarët që grua e Tivizën Vorrezat. Por nëse gruaja e një vetën e saj, se mund të përmbahet dhe nuk bën veprim me bestytni apo vajtim apo gjëra të paishme atje, por shkon e bën lutjen për ata të vdekur aty dhe e përkujton veten se vdeka më vdek, dhe duke kujtuar vdekën, pendohet tek Allahu Azhjal e permision gjetën e, e saj, nuk prish punë. Por tash me gjitha këto kushte, edhe pse me e preferuar për te është vetëm të kalen rëdhë varezeve, apo të akëndon lutjen që është të gëmbroja muslimanit, duke dërguar selam dhe duke bërë lutje për banorët e varezeve, të kalen ka varezeve dhe mështë të ndalet. Kjo është me mirë për te dhe me e sigurët. Por në qovë se ndalet shkurësa për një lutje, dhe për ta kujtu vetën, për vdekin, kujtim që i bën e së dëbi, shpesoj që, inshallah, me k Uh, inshallah nuk nuk uh, bën diçka që është ndaluar, Allah do mësmire. Sepërkat namazit, po nëse kthehet në ora 5, ka ku, saqë më hyn ora 6, e fal Kidrin kur thiet të shtëpiën inshallah dhe i mjafton kjo merin, manuar, pa, pa, Ande, fal, me rinë të ndaluar, pa pasoi me bashku. Andaj fal duke para se më shkon në shkollë, shkon në shkollë. Kthehet nga shkolla në ora 5, a kësaj më hyn ora 6. Nëse ksoi tash në fund të marsit shtyhet një orë përpara dhe a kësaj më hyn ora 7 e tutje. Andaj nuk ka problem për Ikindi pamusinë falë që dinë nga se ende ka kupona moznak shomit prandaj për diçka so është këto cita nuk kanë ujtë bashkohet dhe e fal Xhenab as në kën e tij dhe elhamda që cin ka kaq i kujdesshëm kët mosh Allahu xhallahu ala e forcóu dhe u zotë të më tepër në rrugën e tij e inkuadrojm telefonat në radhës assalamu <t> alaykum faljuhullahu <off> alaykum salam wa rahmatullahi wabarakatuh ska ti xhorë <off> për atë moment <off> tash ishem në shaq rrugës ndërpostë apo borë shfis edhe pa disa drynë ishin ka në të hapën atëra, edhe unështë ishe dhejën se qëpaj a dhërë, a e shakim pasë në duke të ka ndizje në siqë e një kdova, në ikën për e së njështë. Shka të ishe më i së hoqë me në tregu qëka me për e to. Allahu i shtu ndesë, salamu aliku. Vëllaja e tash, ka mështë me kohën gjithë qëka, ka mështë jenë dryjt të pa, pa shrujzumi, ka gjuj dikosh, për shambull, duke mos q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 ka në një, një, një, një, një, ofartyna, po ndonjë ndonjë ndonjë hajmali ofërtynë apo diçka të ngjashme kët, mirë është që me thënë ndonjë huxh i cili i njeh këto xhera bën rukia, lezon kur'an, i njeh këto xhera, ti shai kët punë, da pastaj e vlerëson se për çfarë bëhet fjalë dhe pastaj edhe ai e din metodën se nëse bëhet çfarë punëserr, se çfarë duhet të bën me ato, me ato që ju i keni vrerë. Allahu dhe maspire, por nuk duhet të mushësonse për juës kont në problem se i keni pa, po, tash şeytani tenton të bëvë zvese që si jo të ka godit, ty jo ki diqka, mos leja me këtu vezet e mu mar, nga sa absolutisht nuk ka të bëj me juve kja asgje, insha Allah. Telefonatë në razin, këtë rojmë. Urna? Urna? A, është manir me bëzikrin ma qdo farë zitë namazit, apo krejtë mas namazit, kur përfunda namazit krejtë? Po, e qartë, e qartë. Salamu nëmë, Allah i shke t'i drej. Kemi përmend në dy sërë se tradit e pegamberit së alaihi sëllëm ka qenë që pas përfunimit të farzit e ka thonë dhekren. Pas përfunimit të farzit e ka thonë dhekren, kjo është metoda dhe tradit e Mohamedit sërëllëahu aleyhi osellëm. Kemë telefonat e nëkundrojmë. Po ordani? Alaykum, Aleykum, salam, vërtulloh. Dhe sa me bo një pytje, kështu, e kom një problem, kështu në familje. Po? Unë e që 10 vjetë jam e martume, e kom dësni. Po, nënë e me zhenë këtë në shpe të burit. Vjerë jam kanë dekë, po tash burit nuk përlerë me orë nënë e me këtë. E tash e kemi sënë e tjadit.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 Jo më dua dy herë kin apo zot probleme? Po, po. Ës po. çashtu. E qartë, e qartë. Qart. Unë dijerit i kum kshyri kum natomun si zemja. Ës na zëhëtanë po. masia e kum përballur pa tre fëmijë po tash. Po, e qartë e kuptoj. Po. E kuptom atë ndër kuptuam. Do të mundoni të më doni për ligje inshallah, e kuptom. në këto probleme bashortor është vëllai shumë problem është kur therrat me çina pal. Për shembull në këtë rast kemi një problem. Dhe kjo problem një sikurse përkët motorçinë telefonoi, edhe bëhet fjalë për burnën e saj, por është problem edhe për burrën e saj. S'u mund të mos i indiferentu se nuk po ndod ul as dje dhe mos ta kët problem, ë të penguarit e ardhisë vjerëzit e shtëpia e ti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 Bizdo me diken, dhe ki më u binë ca e që ti përbën nuk në regull. Në qofë se për shambull, nëna jote nuk ka ardhë me ngushtlu uh, kër i kam vdikë prind, e kuptej zi ka taj ka shkaktu pezmë, e kuptej këtë. Por dhe në jote mesur i ka pas, po thomë kushtimisht ashtë në bas të verzojnë të juaj, ka pas një arsye për shka këse do të keni pas ju probleme.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 Nuk do mënat më të. Ti ke vënë problemeti. Por ju jo ta pengon që vjerat vjen këto raste. Gjasë ke vunet ai nuk komunad më të. Ai komunad me burrat atje, ai komunad me dikën tjetër. Ai rre medikantë, pas buku me çim pjesë gzimit, gjasë bën fjalë, po nëpër të saj. Unë mendoj që burri duhet të mëndoj du pak më thell. Duhet më bisedu me të, më tregu se në nëna nëse ka bënë ndonjë gabim, nuk duhet të tash për kët gabim me më përru nga në naime dhe me përrua të enë nga një për të saj të rjetën, nga se kjo pas taj, ty të bëmë pjesmash në zullumë dhe më patrejtësi. Ajo që ka ndodhë, ka ndodhë, këni pas probleme, du të shikua rjetën për para, nuk du të kyrë kohë kënda shprapa. E vëprimet e tila, e rikëthejnë problemin s'ken për sëri. Vëprimet e tila, shkaktojnë pezën për sëri, normal. Dhe borët, në që zësh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 kur qe se vren te kaj pezim dhe prekja mos erren jeten bashortore per shkak te kte veprimi bon sabur te kaloj edhe kte ndoshta heren tjetre kur te kalon pak pezim i ti dhe mbledh i ti ndoshta heren tjetre nuk prish pun te le an mar nona per momentin ende asht i prekun dhe nuk don un mendoj se kte pun duhet me shtjellu dhe me trajtuar me ursi me matur i me sabur dhe gradualisht me fillu me e largu kat qet i ritim, do qet pezëm që është shkaktuar mes nënës tën dhe burrit tën. Ti kalot me Lena Osmano, ti kalot. Mir po, don dorë sapakës ku. A do më nezo duhet biseduar me te, duhet sqaruar, duhet shpjeguar me këta ato që ti seca, edhe mi thon se ti nëse ka bënë ndonë gabim, ti mos bëgabem, edhe kështu me radh me ato që i përmanda, mi e prezantu. Por në çu se vrihet tek ai, joi revolte dhe pezëm dhe hidhrimi që mund shkakton. Dhe rrezikon, mund të rrezikon dua të them, një të bashkëtortura atër hasht. Kryesën e tinë thynonos nuk në bosapërpak. Nuk prish punë. Inshallah na çon Zoti gëzime të tjera in shala. Radhe, pe që më ardhin inshallah. Këtë radhë pe kalojmë qështut, inshallah herën tjetër kalojmë sikur s'është mësmiri. Mënojë që të ruat jeta bashkësorse letëshme e prish, por duhet mëruqë që mos prishët dhe të mbetet e ndërtuar. Andaj mëndej se me gjitha këto që përmenda, do të Zoti Xhelel Xhelalu ju bën zgjidhje adekuate në lidhje me problemin e juaj. Resullallahu emanuar që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 Nga ka kërcinu për brasje, nga thonë në shënë vanën ku jetojnë. Nga ka thonë një muja fatë, në shënë si vanën ku jetojnë nga ka thonë një muja fatë. E pëse? Në shënë të qëtësën i kushtet, do me thonë nga nga ka kërcinu me brasje. E qëfar kusht, që kushtet, qëfar përkërkam për juvej? Kushtet me lëshu të token, në vanën ku jetojnë, me lëshu atina. Se nga kena pos me blido të të ato, në blidhje me tokë dhe qka, po nga nuk kema, nga s'kem kërfarfaje. Do është amë në t'i qka, në blidhje me, me këtë rastaj nga ka kërsnu në më vrasje pa kërfarfaje të të të njënën. E qartë e qarte, kuptum, hajri shala. Pona. E kuptove, e kuptove, do të mundona me të do një përgjigje, inshallah, do të mundona. E kuptove? Na, no, të një mi. No, Këtu e në probleme që, sikor që ishte përlejmi i parë, ka të bëjmë e dy palë, nuk ka mëndësi me ndëgju një palë dhe pas të e me gjyku, nga se gjykimi është i rëndë në këtë rastë. Pa të gjuar dy palë, është ti me do një, një përgjigje. Edhepse, sydo që tjetë verzioni, nuk është e drejt e të kërstënë me vrasin e familje. Nuk është e të rritë, për tokë me vratë djallin e vlatë, për tokë me vratë nusën e djallin e vlatë, për tokë me vratë, nuk punë këtë punë. Por të është farë të bëjmë, unë mund të japë i përgjitje, pare i agja juaj, ose agja i burit juaj, asë nuk e ka dertë fjallin timë, asë nuk ndërgjen. Andër mëndaj se, këto jenë probleme që jenë mes në burrave, dhe ata duhet të din si duhet më ullë, dhe të të edhe borë juaj, edhe agja i ti, me pjesën e mbetur të familës, dhe të thrasin edhe ndo një hoqë, i cili, në atë vend, në atë moment, i të gjëmë palët, dhe u sëgjëran, për zidhe të se këtuara. Kësë, alhamdullak, ka gjë Allah që mirë me pajtime, mirë me, me me këso probleme, që me lena e Allah të manuar, mund të zidhe probleme, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe përmes këso televizionit të dha zgjidhje për një problem kaq madh. Por un po ju siguroj çfarë duhet të bëni. Do të thotë të mbledhën burrat, nga familjarët, nga kushërit, nga akrobat që mund të kontribuojnë në zgjidhje të problemit. Të thirrën ato xhallar që e ndejnë problemin, e ndejnë kontekstin që keni dhe ofrojnë zgjidhje të caktuara. Zgjidhje të cilat inshallah mund të kënaqin dy palët apo spa ku një zgjidhje që evitojmë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 Të këtë fundit edhe të tokë ndo të melëshu, a mu më, më smelon mu dirgjako, se të ka botë, sa dhe ki një që se ki, nuk duhet për tokë mu vra Allah në arujtë, veçanisht, agja me vra një për një për një vetë, daja një për një për një vetë, kjo, kjo është të merë mu dirgjako për të punë, por ja shetani bënë këtë punë, i ja atësërën dirë në atë mos, sa so që asë një pa nuk shën për dhe vijet dhe duhet të pajtohen pa një palë që të luajkon mes tyre. Në kët rast duhetin hoxhalarët ata që gjikojnë me thirr hoxhalarët e besueshëm e ditur që janë të shkolluar, të arsimuar. Mi thirrën më thon, "Çi ky është problemi juaj për burrë?" Na nuk po di më azhilli. Dhe nai na orden që situata është domë me kërcit gjaku. Na azhilli po lemin të ne japni mundësinë të të kalojmë kët problem. Dhe më ne që këtë mënyrë inshallah shkon diku zbut citata. Si Nuk duhet më shkumë një natë, ajt ka qarësuar, tashmë unë as dal kur. Jo, jo, ju largano. Ju dy di pal, burri juaj dhe axha e tij janë në konflikt. Ata nuk mund më e zëj problemin, gazetarën ta cerruar. Por duhet mohni pal, tjetërsila, është e qetë, e ftohtë, nuk ka bërë primin që me rin Allah të manduar i tensionon kto, ëh, uh, tensionet që janë ngritur e ftof xhakun e njit dhe inshallah del në façebor nga ky problem. Allahu, Allahu na ruaj. Allahu xhallaxhalu, na uzuf asë fatkeqësisht fatkeqësisht ende nuk na është ndal pushka kur doni njëri tjetër për gjëra të të të kota për gjëra të thjeshta, për gjëra banale që është marrë më përmend. Por Allahu na uzoft. Kemi 39 18 kuadrat. A dëmë më Roma? Më Roma. Selam aleikum. Aleikum salaam, rahmetullah. Unë jam djolë, orë, sko, në djall 13 vjeçan, i folit pas shkolla më në shkolla më në xhamz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 Shumë jam i, i, i lidhë për fem edhe e agjëraj këto kitë fem e kërri edhe në qëkur mësoj po është di dëvezejset mëhoja edhe sh, shka furin shëqëri, kërri vinë shpe më bramja se më ngjezë kapin dëvezejset mëhoja më punë ki me me të mbramja pa më brejnë shumë vuj edhe, edhe edhe jam edhe shumë zajtë edhe fizikesht nuk nuk the kam shumë menimet të fej edhe Ja -ve, rë... rë... më shoh miu tonë ma ma. Të tjerë problema, kitej problem. Spija se diçka i harrai. Të tjerë problema, kitej problem. Përveç vesave diçka këtu. Jo, kam tjetër. Kur do të bëj kjo, më thon më vonë shom. Po të kuptoj, mëshëndat qysh i mësh ato ajë mirë. Po po mirë, mirë, alhamdulillah, mirë më shëndet. Që s'ora mirë el hamdullah, obo. Obo, të hapundra për gjin inshallah ben elam. A për çertën e vesave kemi fol dis hera dhe kemi thënë se pa dushim se kjo është arma më efuqishme që e ka shëjtanit. Në marrë është, ti e një mbrojt islamit, dhe ti e të e buë një punë të madhe. Në shoqërinë, në mesin ku je, je duke mbrojt e mbrojt finë e latë më nuar. Te e mëndën se kjo e knatë shëjtanin? Te e mëndën se kjo e ten rahat me këtu puna? Ti e ri, të të më të jetë i ki. A i munduat me të shqecu me këtu punë. Kime kë... me të mërape, pëse e pengan? Pëse e Thuaj s'pondotin fora. Kush do të vendos sakimën për paruajë? Jo? Shejtania? Kurr vallahi. Ai që vendos sakimën për paruajë jo, është Allahu xhallahu xelaluhu. Ai që kamë vendosur për të armën tonë është Zoti xhallahu xelaluhu, jo shejtani. Se 100 mijë shejtane më uqhu. Apo, edhe më nëse të prish të armën, s'kanë më shumë nëse më janë dërguar përveç At-sallahu dhan. A nuk po më morën me këtë punë? Në këpan më shqecu me këto qështë, e njëra jo vlajnë në ruar, meru me punë të harët, e lanë në këtë në zonë si mirë, mësa, meru më me mësimë, rrëmë e shëqitë mirë, mos i rikëthe ato mendime që kamë thanë shohë këte kësutë komë, lehet o qëra, lehet o qëra, mos i merë ma të u në ruar, mos i merë fare, i njërej tërsështë. Ki pak probleme i një runga se, i e dhonë pak pas t'june, i e thelu pak në to, dhe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 por qëse i njëra nuk mirësh me to, nuk kështu fëmendje, nuk lejan me ta diktu disponimin për shperitja dhe vezvese shetanit, por për kondër zëjes për para, me lejnë e lovëmanuar, shgënjiet a i dhe më poshtet. E qëta shtut, sartë vjen i vezvese, që me rabdes, në të zë kuran, fali dyre qate, përmenda lana zogjel, përgjegju kështu shetan në vezvese të jefën, a i ta vjen i vezvese, do n me dekorajim, me plastik, kështu mi përgjigja. Jo, kjo është përgjigje të padit. E do të të po i tregon atij se ti e kamun mu, ti je shumë i fort. Tah më normalisht ai fuqizohet atë më tepër. Përgjigje jo shejtanit me fuqi duke i thënë se unë jam i lidhur me Allah xhallahu. Me Ramdes, përmend Allah te barekatullah. Falë dyra çota namaz, dil në xhami, dëgjë Kur'an, me lehën Allah të më largojnë këto. Mos lejon këtë mush me lutjet tonë me të vëndruar. Mos lejo. Mos lejo. Gjitha këtu e valetë sytë e për ti, nënçmu, tendenza me të nënqmu, tendenza me të mbrapsë nga puna e mirë që e të e bua përton. Dhe mështu e mëna të punë. Dje se valetë, Allah e komë e të mbrojtë për dhe sa ti e mbronë fjene Allah. Mbrojt, për dhe sa so ti so e ngritë fjernë Allahut, Allah, Allah komë e të ngritë ty. Dhe kështu du t'jemi t'bindur dhe kështu ashtë, rralesh situata. Kus e ngritë fjene Allahut, Allah, Allah komë e ngritë. Kush e ngrit fion Allahut, Allahu ka më ngrit. Kush e mbrojn fen Allahut, Allahu ka më mbrojt. Prandaj, durr mëshin lumtë që Allahu ta ka mundsu në shkollë, në mjedisin ku jem, më mbrojt fen Allahut xhallahu ala. Por mosin debatet edhe pse në përshkollë ka gjithçka. Sa njëti bjen mend diçka më foltar ti thua ti mëroja, po se mer me gjitha këto. Por më në shërim serioz në nzonse mirë, në nzonse e mirë dikush e ka ne problem jashtë rrugës për ish pun. Por jam aty li var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 Se dikush ka paqërsi, sërojë acciden ose jepeni libr, ose udhzoi ku më shku ka me pyet. Derisa të tjera që kanë për tallë, për hajgare, mos i marr me këtë punë. Mos lejo që të ti me u tall me ty e ti me kujtu që i kanë për nje. Gjasë kë pastaj të bën me me me, me qen i lënduar psikikisht, sikur si i lëndu. Apo, gjasë ka mundsië në rrad sektor i e bë edhe objekt tallë për ty në. E padoshim se kjo pastaj të thash partneresh, çka këto vezviresë ngarkesa, dhe mos e marr më ato punë. Absolutisht. Ai çka po prnimi më, japi përgjigje. Aç do mu tall i njëre i njëroje i njërontin. I njëroje i njërontin sikur sa Allahut. A arid anë jahilin. Allahut shmangy dhe i njëroj i njërontët, mos e marr me ta. Qëse ta e kam për mutall e ti nuk je nga ata që duhet mu tall me ty. Andaj mendoj se këtu duhet të padh paraqesh dhe me len Allah të manduar, inshallah largon problemet. E kemi të them sonë rasti në kuadrojm. Allë. Kurna.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 se na jemi musliman, njësër ti kemi u prind, adin që do të tëtë sa është e fështirë për nënën që të ka rritë është mundu e kështë mëralë timi a këtë i fjole së musilë shumë e të. Andaj duhet tëmë që kemi nevoj të ndërtojmë ura të mirbesimit me seve dhe fëmije tanë. Duhet të fëmija me të besu të njërë sinën, se ti je referensë për te. Fatkecisht i ushqenë fëmij në qartë të nëshme, se prit nuk din, prit në nga e kaluara, prit nuk janë nga koha internetet, prit nuk kanë di qka o Facebooku, prit nuk din qka o Twitteri, qka kemi vetë në nënën, nuk din e kur gjë, dhe thjesht zbejë dhe rënot referenës e nënës dhe vajës dhe nuk e vetë më nënën e vetë, se nënë nuk din, e kur gjë din? Din e e shohë që e rrugës, a jet din qka me mësuha tonë. Pra në kjo problem, se fëmija ton nuk po kanë besim në neve që na dim, atë që Nedim, ajo që është e mirë për ta. Po e duhet që ta rikthejmë mirbesimin me të ndryshme. Duhet të biseduar me ta, duk duket tentuar të futim në shoqëritë e mira ku duhet me të qenë ndonjëherë kumsohet për fe, me paqe qysh ka shoqëti mira, ka mësuesë të mira apo me shikuar vetë ndoshta ndoshta ndoshta ti jemi edhe vetë kritik, ndoshta edhe ne i kemi ushqyer pak me këtë rebelim dhe arrogancë. Në çështje kë kë çenti arrogante ndaj soi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 Jo un kuptim që më po shtu vajzën. Jo. Po ta kët paraqis mësuesja se si është sjellja e vajzës në shtëpi. Dhe të tenton që përmes mësimeve që ia ja jep në shkollë, t'ia ja përmirëson sjelljen dhe nën stresin e shtëpi. Dhe gjithashtu mësuesja që ka vret ndaj zon ndaj së të thoj, ka vret ndaj ndonjë zonë. Si. Me të vë ku prindit, jo nat kuptim të spiunimit, por të bashkullimit. Me të vë se unë kët aspekt nuk po më e përmirësu. Ata nën shtëpinë e saj i flotë vozës, i flotë dialet apo se si duhet të jetë në shkollë kështu mërat, nuk i ndihmuar mësuesës ta përmirëson një problem të caktuar që e ka fëmia juaj. A ne ndodhi bashkërimi ndërsjellë, bashkërimi mes prindit, bashkërimi mes uh, prindem mësues dhe dhe dhe dhe, dhe, dhe uh, mësuesve dhe arsimtarve kështu mërat, uh, ti atë në kuadrut të hoxha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 të ndërmir një varg masash. Edhe gjithashtu të kemi parashë gratolitit, nuk shkon për një herë, dal ngadal, inshallah me lejen e Allahut manduar, shpresoj që të përmirësohet situata. Po nuk mundemi që problemet të cilat me fëmijën ton ti shrojmë për një natë. Nuk kemi qenë të kujdessum për 14 vite, do tash për një herë po e vrem se po na hakmiren fëmijët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 Shpesoj që të përmisodhe situata me lene të dhote më nërë. E inkuadrujëm telefonatën të të të tërë? Assalamu alaikum. Alaikumussalam. Hbojtë desh, a vështu me të të të të të aliot në botja, ka nërinëve në kafasë ku qëllimi është me andegjuzë, se kanë dujnë bukur. Po. Kanë përmet bukurë dhe mirë bëhonë mirë me është që në, në ku vadë zëbëm. E qartë? qartë. Alaikumussalam. Në batje e shpeshve në kafes lejohet, do të përshka këtë zërit e bukur që e ka nëse pames e bukur nuk prishpun, me kurqë që të kujdesime për ta. Do të pas që i kemi privuar nga liria e flëturimit, mos të i përujnë nga, nga, nga kualiteti i ushimit. Përëndaj, ata nuk jenë të lirë që të kërkojnë vetë ushim, nga se ne i kemi privuar nga liria, por s'paku le të kenë ushim të miret me aftushum nga ona e e jonë. Në që ose kujdesime pë Nuk u bëjmë zullumë, nuk i keqtrajtojmë, nuk i ngarkojme atë që nuk mund të abartërim, insha Allah nuk përishpun, nuk përishpun në këtë rast në bëjtje shpesë në kafesë. Kemi të të të të të të të të të të të në këtërin këtërin. Së damu alëkum. Aleikumussalam artullah. Urna, po të ndëgjojmë? Pallon, po. Pa, po, po të ndëgjojmë, urnani. Aleykum, salam, Aratullah. Jëmë në mundërë muslimane. Po? A është e li ju shme me dy përdojtë, se më kanë zbarë. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, Allah ishë përbëlefëtë. Dërënë të shkëtë. Ljurja e flëgëve është e li juarë, me qëndërishë kuratorë zbarë dhenë.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 por në qo se në në një gjur të të tërë me e ha, por pak me e qeltë. Njërë atyra nuk përish punë, nuk përish punë me njërë osë flëket me njërë, përrej se janë thinjur dhe janë zbarë, nuk ka diqkat keqe, me kushtar që të larguhet nga njërë e zez. Kemi telefonat të të tërë e inkuadrojmë. Nuk e di a ka nëse, ose nërëpe qëllimisht a ka? Nuk kemi, shto qoftë edhe në fond ashto ashto. Uh. A, në piste një, a për? Po, urna, urna, për në gjejmë, urna. Urna? Jene lidhja të drejt për drejt, urna me pyqen. Ja, lidhja të drejt për drejt, urna me pyqen. A, në falë, a, mëjnë me pyqen të lidhja, apo? Ja, jo, jo, pët, pët menjërë, me njerëse, jene lidhja me hodgjen, urna. Mirë. Alë. Urna, urna, për të ndëgjojmë, urna. Nuk këdi si duke të ka problem në lidhje. Kërkojmë nga regjia që në qofës të telefonanë herë në dy të inkuadrojët për ndyshe. Ashtu, ashtu emi në fund të emisioni dhe për të dëshisja dhe atyre që nga dërgojnë përmesh SMS-it. Po, urna. Salaam adhikëm. Aleikum salam. Urna. Ba, shanë të vazhoni ty, kërëvënç. Po, urna, për të ndëgjojmë.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 Po. E dhe për që gjithë, e kom një thëmi me përfë, më stonë aftë që të përfizume, po përsh me, me të me ta dedikonë. Po. Edhe mirë po, kërë kom përshambull tash njërë, më i kom një të fodhë, ja, thëmi në kështoj, ja, në të nejë, si kërë të nërë që e kem që të i. Edhe ja kom tërgjik vretjen shumë herë, kom thonë që rëfëmis, mos më përzimi, se përdoj sa avaj, më ka qua dhe kom të ranu në ata d Keqe, që tiç më thonin shumë me kujdes na për këtë. Po prap kanë filluar dhe më thua edhe i kam për zonë, domethënë ata njerëz nuk nuk shkojnë me ata njerëz dhe ju kum thonë që dera oh. e jashtme ju është e mbyllur. Po. E dosha të më ditë që a e kam gjinastë që nuk i kam për zonë ata njerëz apo Po, është qort, është qort. E kuptova. E di sa e kuptova. E kuptova, kuptova kupto, kupto, shumë qort, e, e kuptova. Allah ju shpëlbir. Namazën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 është një dëshmi para lojën lewala se ti e dënë mbulesen dhe se ti e kemë vendonë së mbulesen. Për të kaluaren, Allah hu e falë dhe mos u shqetso për atë që ka kaluar, por vazhdo të jeshtë emulluar dhe stabilin rungë në lojën lewala në të ardhmen. Öse përket, pythës e dytë, fatke cishë të këni njerëzit dhe të, të të nuk janë të kujdet shumë në shumë aspekte. Beqenëresht, kur bie fjora për ta lënduar dikën emocionalisht. Dikush është e sprovuar me diç dhe në vend që ta ngushëllojnë tonë, hamdullahu e ka thënë, "Që shojë Zoti, nuk dihet kush është hajri", më ngushëllo në këtë flasni fjalë të pahishme ato. Nuk është mira që ka bëu ata pejonës tyne. Por unë mendoj se nuk duhet, në qoftë se janë të afërmit të tu, nuk duhet derem kështo, më u mbyll derën kështu, mos hajteni më. Po mirëmë i thon se unë nuk kam interesim me dgjumë oksifjal. Nuk më intereson as jumbo xfiol. Dhe më vërtet fjalët e tilla shumë pompshtesojnë. Nëse doni më mburahat, ju lutem mos fjalni. Nëse smuni më fol, absolutisht atë ju lutem mos më ngushtonim me vizita. Jo, tim jam bildir, mos mo. Po, artit ju them jambyl din mos ha dini më. Partit ju thuaj se kjo po të shcetson më të imase. Dhe ti e ke naq me saktimin e Allahu çka thon. Vë serajo. Dhe më nice kur e kuptoj se kjo po të shcetson për një më, do ti po ndijesh keq me ndersë do të uh, marim parasysh, insha Allah, do të marim parasysh, do të thëtë shqecimin dhe, dhe kërkesën tënde. Për ndrysh në qufë se ka dikur që të në nënqmanë këtërim, qëllimisht, dhe e dizike po të penganë, dhe do me të shqecu qëllimisht, po atër me të tëtilit mos u enë. Se kënë gjuina me tëtilit, mos me pasë kur farë lidhje, nga se normalisht që kemi barë asë kujtë nga shqecanë veçanisht në këtë situatë, Edh në këtë rrethore do me të më ndëshmu në bazë të një sprove që Allahu ka sprovu, e nuk diut kush harri vullallai, ndoshta do zotëjë lavala me kujdesin tënd tek fmijën e xhenat. Me çka ke hub? Kordhë vullallaj. Sa njerëz ka prend që kanë fëmijë. Po ma çaf e kishim pas me me me cin kolic, në karrocë ulën e me pas afër vete se që e kanë nëpër rrugë e nëpër kafe e për, për druga që nuk din ku janë e çfarë bëjnë. Qofshin djema po vajza.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 Atëmo skotata. Në çfarë ata këto vazhdojnë? Dhe në çfarë me vërtet, sikurse e përmenda, vrejat se dikush çyllëmesh këta bën me nënçmu edhe me çetsu, atërm nuk e kanë mëkat me shkputë, lidhet me të për shkak se kjo është një shkël i rand nga ana tyne dhe nuk meritojnë, nuk meritojnë këtë situat, nën këtë rrethon që të vizitojnë apo çë ti to hapë derën e vizë te ti përzat aty të, të, në të, të, të nënçmuin dhe të ofendojnë, në pasën sportë një vladë që E kur të më qes, mhalla njëri me me kuçin kompleti pa shpirtat nuk e bën kët punë. Pra e dua të them që ti vetëm të shqaroj ato, të shpjegoju, ata do ta dërsa mendojnë se me kët ty do më të ndihmë. Ne sa më ata kanë mënojë ashtu të të rregoj se kjo po të pengon, po të shqetëson. Sërajoj, ta besoj që me lenin Allah xhelal dhe vela, nuk do të ketë nevojë për shkputje raportesh, por do të mjaftohen ata me kësërimën tënde do të ndalen inshallah, po shpresoj do të ndalen nga fjalët e, e tilla. Përndryshe, përndryshe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 Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.